An der Haltestelle 1 steht der Liniebus der Firma Oranschwesner oder besser abfahrtbereit. Haltestelle 3 steht die deutsche Turing zur Abfahrtbereitung nach Kram. An der Haltestelle 4 Bayern Express nach Bremerhaven. An der Haltestelle 6 Bayern Express und nach Steinbrück nach An der Haltestelle 7 Bayern Express Düsseldorf. An der Haltestelle 9. Bayern Express Rögerleins nach Kopenhagen und an halte Stelle 10 der Medienbus Fahrplanmäßige Abfahrtzeit aller Busse 7.30 Uhr. Wir bitten die Plätze einzunehmen und